Salavat i salam donosim na Allahovu sanika imenilika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na njegovu porodicu časnija shabe sve mu do sudnjega dana progovorit ćemo uz Allahovu tabaraka ta vata'ala pomoć večeras nešto o emanetu jer smo u vremenu kojim se može upirati prstom u one koji su od emaneta. I danas je prelijepo čuti za nekoga kada se kaže on je povjerljiva osoba. To je jedna od najlepših osobina koja može da bude u jednom insanu, da bude povjerljiv. El amin. Allah subhanahu wa ta'ala kaže i počet ćemo sa ovim kuranskim ajetom Ina aradna l'emaneta al samavati wal ardi wal džival Allah kaže mi smo ponudili emanet da ponesu povjerenje, to jeste din islam i sve ono što traži od nas Allah subhanahu ta'ala islamom ponudili smo prije ljudi nebesima zemlji i brdima većim stvorenjima ono što je za nas poimljivo i ono što mi vidimo najveće Allahov stvorenje je za nas nebo ono što mi vidimo je najveće nebo zatim ono što mi vidimo da je najveće Allahove stvorene nakon nebesa jeste zemlja. A nakon zemlje najveće i najtvršće Allahove stvorene jeste brdo. Allah je ponudio i nebesima, i zemlji, i brdima emane toje vjere. Fa abeyna a, a yahminleha pa su odbile da ga ponesu wa ašfakne minha. Stuknuleh. Jer su vidjele teret ovoga dina. Šta znači biti pravi mu'min, onaj sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen? وَحَمَلَهَ الْإِنسَانُ Odavde sve počinje. Ponio ga insam. Ti i ja i svi potomci Ademovi su ponijeli izvorni islam, onaj fitret, Onda kada su rekli, pristajimo. Inna hu kjano valumen Kaže Allah, zaista čovjek sebi veliku nepravdu čini i on ne zna šta, šta radi. Neznalica je. Kada je ponio ovaj emanet od koje su ostupili i nebesa i zemlja i vrda. Čovjek je pristao ovde, svaki. Onog trenutka kada je Allah subhanahu wa taala čitao potomstvo izveo iz kičme i ponudio mu da poneseoj emanet. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Kaže Allah tansu, niye reklo, niye i upitali su: Jesam li ja vaš gospodar? A ovde nije rečeno, nije rečano ilahikum. Onaj koga vi obožavate. Alastu bi rabbikum? Zar ja nisam vaš gospodar koji vas je stvorio? A ona Her, reč, gospodar je onaj koji naređuje i zabranjuje. Jer u Kur'anu kada dođe riječ Rabb, gospodar, nakon toga dolazi nagrada, nakon toga dolazi naredba i zabrana. I šejh, imam uh, Muhammed ibn Abdul Wahhab to namodi sa knjigom, šerh od Kitab at Da je pravo gospodara, on da neređuje i zabranjuje. I onaj koji te stvorio, on s tobom upravlja. I on će ti reći, ovako ćeš raditi ovako nećeš. I neće biti pitan za ono što radi, a bit će upitani pred njim oni koji je stvorio. Allah je sve stvorio. Tako da nema niko pravdane od ljudi, bili oni muslimani, ne bili muslimani. Vjerovali ili ne vjerovali u Allaha, dali su zavijet Allahu u životu prije ovoga života i znaju da ih je Allah stvorio. Niko kogod vam tvrdi da je ovo sve slučajno, da su ljudi slučajno stvoreni, da je sve i zemlja i nebesa i ovaj sam sklad onako samo došlo, niko ne vjeri to. Ali moraju da nađu u sebi opravdanja zbog toga što neće da priznaju. Allaha za svoju gospodara. Kako će naći bandit opravdanja zato što pljačka? Reći nemam para, kriza. Ja rane udarilo na sve strane, moram, šta ću. Jel tako ili nije? Neće reći ja kradem zato što sam sila. Vi ste svi mali, ja sam sila i ja kradem od vas. Niko to neće reći. I Robin Hood kad je krao, govorio je uzimam od bogatih, dajem sromašnjima. Svako mora za ono što čini ...da donese nekakve opravdanje... ...da bi opravdao ono na čemu i on. I za svaki gri... ...mladić kada... ...hoće da učenim ne blud... ...neće reći... ...evo ja hoću da su... ...oću ...on kaže... ...ne može se... ...šta ću... ...one su krive... ...nisam ja krivo... ...one me zaveduše... ...ne on... ...ni one... ...tebe ne zaveduše... ...nego ti puno gledaš... ...a sad ćemo vidjeti da je oko je manet... ...i ruka je manet... ...i jezik je man i nos je emanet, i uši su emanet, i sve emanet. Nije to tvoje. To od gospodara svjetova koji ti ga je stvorio, nisi bio pitan, i oboji očiju, a kamo li o nečemu drugom? Jer si mogao da biraš oboji očiju, svoj lik, ko ti ga izabrao, gospodar svjetova, dao ti je dvije ruke da halal obskrbu doneseš kući, a ne da robijaš i da ljude ubijaš, na pravdi Boga. To je i slava. I ove vrijednosti zbog čega ne daju da se promovišu, zbog čega se bore oni koji se bore protiv islamske vrijednosti, zbog ovoga vraća. Jer ovo da dođe do ljudi vrijednosti islama, da se poštuje u islamu insan ima najizušenije mjesto, oni nam pod plaštom slobode pobiše djecu, pobiše nam omladinu, kako nam pobiše o mladinu? Na onaj način da kada im otvore 24 sata diskotekena da, da, da, da mogu da se opijaju i dozvoljavaju im da se drogiraju i kroz prste im gledaju i da razna alkoholna pića konzumiraju. Oni na taj način ubijaju našu omladinu jer svakodnevno čitamo u Crnovi da je sva puta sletio sletla dvojica i se iz diskoteke. Trojica se ubila, četvrti ubio onoga zato što mu se zaljubio u djevojku i tako dalje. Ko to nama radi? Oni što su dozvolili te diskoteke. I onda kad kažu pa to je sloboda, to je prokleta sloboda koja oduzima dnevno sigurno stotine života širom svijeta. Islam daje slobodu. Omer radi Allahomu anhu je prije 14 vijekova rekao, poručio Egipćanima i svim onima koji srca imaju da čuju, kaže kada ste ljude učinuli robovima a njihove majke su ih rodile slobodni kada je sin od Amra ibn Asa Abdullah udario kopta kršćana nakon što ga je pretekao u, u, u naticanju konja i on ga je udario bičem i kaže zaš, kako si sebi dozvolio da pretekneš u, onaj, u utrci kako si sebi dozvolio da pre, pretekneš u ut, utrci onoga čiji je otac vlada Egiptom. Predsjed, od predsednika države, sina, pretekao utrci, pa ga on udari o bićom i znate šta se je desilo nakon toga. I takve vrijednosti, ove vrijednosti se ne mijenjaju iz, iz vremena u vrijeme. Međutim, oni koji žele, koji, žele, ne žele hajr, koji ne žele hajr ovom ummetu i omladini, i cijelome svijetu, i je da se Fesadi po zemlji, kako bi on nakon toga opravdali svoje grijehe, ne dozvoljavaju i bore se svim sredstvima i imecima da isla, da vrijednosti Islama dođu do ljudi. I onda kaže, neko pita se, pa zašto toliko obrane Islam? Zato što kad ljudi razume Islam, kad svate Islam i razume ga ispravno, i primate ga, neće oni moći više da iskorštavaju te ljudi. Neće moći da iskorštavaju njihove kćeri. Neće više biti javnih kuća. Svaka djevojka će imati da da živi normalan život. Da ne mora svoje tijelo prodavati za 10 i 20 maraka da bi danas sutra imala šta da jede i svoje rotelje da hrala. Znači, neće morati da prodaje sebe. Ni će jedan mladić morati da pljačka tamo da bi imao komad ljega. Ne opravdavamo ni lopove. Ne opravdavamo ni one koji čine razne grijeve ali u isto vrijeme smatramo krivcima one koji su dozvolili i pod plaštom kažem slobode dozvolili njima te grije. I onda kada napadaju ženu muslimanku zato što je pokrivena, časna i živi da bi odgojila generaciju voli svoju djecu i svoga muža i odana je samo svome mužu i pred njim skida hijab i pred svojim mahravima bližoj rodbini onda to nazivaju nazadnjošću, a zato, a zbog toga što stotine žena u Americi na zapadu i u drugim zemljama biva pokušano silo, da se siluje ili biva silovano, neki je to prešute, sakrio neke prijave policiji, to je sve sloboda. Tu nema problema. Nema problema kada se Te djevojke nakon toga ostaju, Kad te djevojke nakon toga ostaju u tolikom šoku, da ne mogu da nakon tog silovane, tog čina, grusnog, ne mogu da nastave normalno svoj život. Neke je dođu do ludila, ali oni su napravili ludnicu za takve. Imaju ludnice za troke, takve djevojke koje je pod plaštom slobode nadrogirani momci koji se nadrogiraju i napiju se alkohola u diskotekama, Kad im se čefne, mogu da je uzmu upo dana u auto, odveduje i siluju je. To je normalno. A nije normalno kada mi kažemo da jedna djevojka može da se školuje, može da treba da bude pametna muslimanka, da bude odkoristivome društvu, da bude dobra majka, supruga, čedna, plemenita, lijepa u svome hijabu, da se čuvaju njene vrijednosti, da se drži do nje. Nema vjere koja je da ženi kao što Islam dao. Dajte mi svijet u knjigu, čija su poglavlja čitala nazvana njenim imenom. U Koranu to ima, u trećoj suri koja se zove žene, a nema sure u Koranu da se zove ljudi. To je islam. Riječ emanet je potakao od riječi emene, što znači smirenje srca. Što u našem jeziku može značiti da kada pitaš za nekoga, mogu ovo ovom insanu povjerovati, ja ti kažem slobodnom povjeru, pa ti se ono srce smiri, hajš alhamdulillah mogu mu pozajmiti pare, novac, mogu ga zaposliti kod sebe, mogu mu dati nešto da preda nekom je drugom, ja ti kažem slobodno ovaj povjeri u sto Pa onda u onom trenutku kad osjetiš onaj smira iz srca, E, eh, to je emene. I odatle je došlo emanet. To jeste povjerenje. I srca plemena arapskih se smirila kada je poslanih sallallahu alaihi wasallam ušao na vrata Harema Mekanskog kada se dogovorili da onaj koji prvi uđe na Harem Mekanski, da će on odlučiti problem koji je nastao i riješiti problem koji je nastao među plemenima onda kada su se posvađali ko će da postavi hadžerul esved na Kabu nakon što su sve izgradili pa su Kurejši rekli mi ćemo da postavimo Fatafani rekao mi ćemo da postavimo svako pleme je htjelo da ima tu počast da oni postave hadžerul esved nakon što su se svi onaj udružili da sagrade Kabu pa, pa se nisu mogli dogovoriti svako je htjelo da uzme to pravo Pa su rekli, mi ćemo se složiti svi, da onaj koji prvi uđe na Harem, u harem na, na, ba, na bab uh, vrata Harama, da će on prisuti među nama, kada su vidjeli naših poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, to se desilo pri objave, dok je mladi još bio mladić, rekli su, el emin, el emin, povjerljivi, povjerljivi, svi su se obradovali, znali su da će naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, presuditi onako kako ispravno i tako je bilo da ovo ovaj je svima da uzmu dio platna na kojem je bio Hadžrul Asvad sva plemena su digla Hadžrul Asvad sa tim platnom i onda je sallallahu alejhi ve sellem svojom ubarič rukom uzeo Hadžrul Asvad i postavio na čošak Kaabe tako da ova osobina je ključna i nužna osobina koja mora da prati svakog muslimana Kako je lijepo da, nek, da čujemo da je nekom, da je neko povjerljiv, pa makar i ne klanjao. Pa makar i nemao ništa od onog islamijeta praktičnog, kad čuješ, kažeš, a ovog ljudine, kaže, ja sam da onaj nešto sam imao sa njim, nekakav posao, kaže, isplatio je do zadnjeg. I neće, veli, kaže, neću, tuđi, haka bi, kaže, glave platio. Kako je lijepo čut za to, ha? i onda kažeš samo da je još proklanja inshallah će pravi momenat. Znaci da je ta osobina vrijedna i cijeni se i kod muslimana i kod nemuslimana. I Allah subhanahu wa ta'ala naređuje kada kaže inna Allahi yamurukum an tu'du al-amanati ila ahliha. Allahovazaduje da vratite emanete povjerili ve stvari njihovim vlasnicima. I emanat su objects smisla. Imamo emanet koji moramo dati Allahom. Koji je to emanet? Emanet vjedej. Emanet namaza. Emanet posta, zekata, hađa. Ispravnog vjerovanja. Imamo emanete u poslu. Imamo emanete kod samoga sebe. Da ti ne kroči noga haramom. Da ne ideš krivim putem. Da ideš ka džami. Da ideš ka skupojima gdje se Allah spominje i zikri. Da ideš da naučiš neki hajer, da nekom im pomogneš, da svojoj majci odeš u prodavnicu, kupiš nešto, da baciš smeće kad ti majka kaže. To su te vrijednosti i to su ti koraci koji približavaju insana dženetu svakim korakom kada kroči. A da ne ide u diskoteku, da ne ide u kafanu, da ne ide na mjesto, pa makar to mjesto u čisto bilo, ali tu ima prljavo društvo da ne ide na takva mjesta. Jer mjesto koje mjesto nije prljalo. Koga zaprlja? Insanga zaprlja. Insanga učini ružnim. Na jednom mjestu imamo džamiju. Zašto je to mjesto dobro? Zato što u toj džamiji dolaze ljudi koji Allah obožavaju. A zašto diskoteka ne valja? Ah, nije zato što je diskoteka, diskoteka diskotekom i što je možda u toj toj mahali. Ne, nego zato što je ljudi izprljaju svojim ružnim postupcima, svojim nerazumskim skakanjem i mlačenjem glavom kao da razuma nemaju. Pa i životinja da ih vide i da razumaju nasmijale bi se. A kamo li insan koji je zdrave i pametni? Emanet je majka lepih čudi. Emanet je majka lepih čudi. Puno lijepih čudi ima. Vrijednosti u islamu su mnogim. I kažem, poslanjih sallallahu alayhi wa sallam, u iftu li utenim me makarim me maklak, poslan sam da usavršim, da u upotpunim. Lijepe čudi. I pune lijepih čudi. Da ugostiš gosta, lijepo je. Da pomogneš starcu da pređe ulicu, lijepo je. Da vedneš si romahu, dinar, ako vidiš da nema, lijepo je. Ali je majka svega toga emanet. Zašto? Jer onaj koji ima emanet pri sebi, koji je povjerili, on će da bude pravi mu'min. On neće nikad provjeriti Allaha kada je u namaz pitanje. Neće nikad provjeriti ljude, jer ova vjera iz dva dijela, pravo Allaha i pravo ljudi, bogami, ako bilo koje od ova dva prava uzurpiraš, teško nam se na svodnjemu danu. Teško nam se. Jer teško se onome koji nema namaza. Poslanih sallallahu alaihi sallam je pričao o namazu jedne prilike, a hadis je vredostan, je mu sa'id il-hudri ga prenosi. I kaže: "Men hafazd 'aleha kanat Ko bude čuvao svoj namaz, on će ubiti biti u na dan. Evo, <coughs> ima će kaže do Ima će do i to će biti spas. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na stavu, ko ne bude čuvao namaz, neće imati na sudnjem danu svjetla. A mi znamo da će sudnji dan biti mrak. Kako vi zavišate svoj sun, sunji dan? Sve bijelo, sunce uprlo. Boga mi bit mraka. I o tome Allah s.w.t. govori da će samo vijernice imati lampu koja će svjetljiti ispred njih i sa njove strane. U naficiju neće imati. Ne vijernici još prije toga. I neće moći da dođu do staze dženata. I to je posebna tema za sebe. Na koji način će se vjernici spasti na sudnjemu danu? Neće biti lahko. Kaže, posanji sallallahu alaihi wasallam, ko bude čumao namaz, imaće svjetlo. Ko ne bude čumao namaz, neće imati svjetlo. Šta još? Neće imati dokaz. Allah ga pita za nešto, nema dokaz, šta je radio? Neće da progovori. I kaže, na sudnjemu će danu biti u društvu sa Karunom. Allah i Karuna prokleo i uzemlju Zajedno sa njegovim nakitom i mnoštvom dragulja i zlata i, i, i, i ti dunjaluških dobara, progutala ga zemlja. Biće na sunjemu danu u društvu sa Karunom, Faraonom, Hamanom i Ubejim Nehalefom. Znate li koji je Ubejim Nehalef? Hajde ko zna. Vrlo bitna ličnost. Veže se za bitku za bedr. I direktno se veže za poslan Iga sallallahu alaihi wa sallam. Nešto se je krupno između njega poslan Iga sallam i njega desilo. Na biti na, na bedru. Ubej i Halef je Kurejšija bio od nogobožaca. Kada je poslan Iga sallallahu alaihi wa sallam učinio hijđru u Medijinu Korejišije su pokušale da ugasaju tu svjetlu. Nur islama, pa nisu uspjeli na bitki na vedru. I onda u Bim'in Halef se kleo, kaže, Boga mi, sam ću da srijedim Muhammeda. Hranio je, kupio je konja. I svakodnevno hranio u to vrijeme, braćo, u meki, žitaricama. Uglavite, arapski polotok prije 14 vijekova, bez prevoznih sredstava, bez aviona, bez puteva, pustinja, svaki dan ga je spremao za bitku konačnu, kada će ubiti poslanika sallalava. I kleo se i slao pisma poslaniku sallalava, nakon bitke, bitke na bedru. I govorio, tako mi Bogar Ja ću te Mohameda ubiti. Pa mu je poslanik s.a.v. uzvratio na to pismo i rekao, ne, kaže, ja ću tebe ubiti, akvala da. I kada je bila bitka na Uhdu, Ube ibn Halef je tražio našaj poslanika na tom istom konju. I govorio je glasno da ga čuju muslimani, kaže, la ne džavutu in, džav, in ne džavutaja Mohameda. Kaže, da bol da ja propu ako se ti Mohameda na, da nas spasiš. I ashabi su se prepali. Zato što je taj čovjek bio naj, jedan od najpoznatijih po svojoj svojo hrabrosti. I po sposobnosti tjelesnoj. Slabo se ko smio sa njim upustiti da se boli. Sa Ubej i Halefom. Kažu ashabi, Allahu poslaniće. Daj da te, da se kutarišem ovog čovjeka. Spremi nas grupu i ćemo direktno na njega, kustrijela i učemo ga. Kaže, poslanik sallam ne, ostavite ga mene. Uzeo je koplje od jelove shava i kaže, ravija, nikada nisam spokojnijeg poslanika sallalahu sal reći vselem vidio od tog trenutka. Tako je njera bio. Kaže, samo je ovako bacao koplje u svoju ruci. Ubio ga je poslanik sallalahu sal reći vselem i to je jedini čovjek pod nebeskim svodom koga je Muhammed sallallahu alaihi wasallam ubio. I ovo preneste dalje. Da naš poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio poslan kao milost svjetovima. A ne kao neki što ga predstavljaju da on na sve, na sve strane ubijaju da volio krv. Kao što žele da prenese, prenesu to orientalisti onima koji nemaju imaju znanja o našem poslaniku sallallahu alaihi wasallam. A to jedini čovjek bio koji je pretjerao u svakom mezlu i psovao i vrijeđao našeg poslanih, i pogledajte dalje šta je bilo. Kada je se pročula vijest da je poslanih s.a.v. ubijen, i muslimani, i mušrici su počeli da govori, ubijene Muhammed, ubijene Muhammed. Poslanih s.a.v. probija saf mušrika, ulazi među njih i gleda u ubejbn halefa i pogađa ga, zakači ga sa kopnem ovdje na vrat nije ga puno povijedio kada, kada je zadobio taj udarac pao je sa tog konja i pužeći je onda išao prema strane mušelika da pobjegne poslanik sallallahu alaih sallam je ostavio nije išao za njih da ubije sa leđa kada je došao među mušelike kaže ubijem Muhammed tako mi Boga ubijem Muhammed kaže mu šta ti jesi normalan kaže ne imaš malo samo okrznote Kaže, se izgubio, kaže, srce ono, junačko prijašnje. Šta ti je bilo djelom, šta si kukac? Kaže, tako mi je Laha, da me je Muhammed tada pljunuo, kaže, odmah bi umro. I ne znao kada mu je poslani, sallallahu veselom, zvratio na pismo, ja ću tebe im čaloviti. Znali su oni da on govori istinu. Jer nisu nikada okusili laž od našeg poslanika u svome životu. Nikada, pitali, pito je Harakl, Ebu Sufjana. Jeste li ga ikada ufatili u laži? Nikada. Pa ako nije lagao na ljude, kako će lagat na svojeg gospodara? I znali to, mušnici. Kaže u Bejmir Halef, da me je pluno ubio mi. I kažu, prenosilo se kasni da je Riko ko do Meke, dok nije vrselio. Dok nije umro. Od bola. Oni koji ne budu učuvali svoj namaz, Biće na sudjemu danu u društvu tog pokvarnog insana koji je ubio Muhammed sallallahu a.s. Ubej ibn Halefu. I Karunom, i Hamanom, i Faraonom. Tako da je namaz Emanet. je Emanet. Zekat, ako se ima dati, je Emanet. Nije tvoj vetak. Ono 2,5% tvojeg metaka što si sa znojem i krvlju zaradio, ono 2,5% nije tvojeg. Nije tvoje ništa, ali ti ga je Allah dao imanetu da potrošiš na halam način. I zadužite 2,5% da godišnje daješ od, ukupnog, od ukupne svote ono što ti ostane, a da ne trošiš. I prođe godina dana nakon toga da to daješ siromašnim muslimanim. Da ti ne zavide, pa to opet u tvoju korist. Jer ti kad daneš 2,5% godišnjim muslimanima koji nemaju, onda će ti oni zavoliti. I to ulema spominje jedno od koristi zakajata koji se vraćaju bogatašima. Da i sinomasi za volejbola, da i ne pljačkaju, da i ne ubijaju, da i ne mrze, da jedan sklad koji treba da žive u jednom društvu postoji. Kada dneš sinomahu 2,5% svoga imetka, hvalit će te na sav glas. Neće biti protiv tebe, a Boga mi kada uzmeš, onda ovi milijoneri koji ne daju zekat, žale se, kaže, upljačkaše nas na nas, nas, sva vrata, zavide nam, ubiše nas. Neće da, da ovako... Neće da rade. I kad rade za nas, oni si romasi, no kaže, pokušavaju na svaki način da uzmu, pa makar ekster da staviju. Što će da ekster staviju? Zato što se osjećama zlumo. Nije opravdano, ne treba da ga stavi. Međutim, da si mu dao zekijata, lao robe, on bi živio ko, ko paša, a i ti bi živio ko paša. To je islam. Allah subhanahu wa ta'ala u Kuranu obećava one koji poštuju, ispoštuju ono što su Allahu zavijed dali, a to je od emaneta. I ne, pri, ne prekidaju ugovor koji su potpisali sa Allahom subhanahu wa ta'ala kada su rekli, kada su ponili emanet na svojim plećima. Allah za njih je pripremio džanete. I onaj koji je od emaneta, povjerili čovjek, treba isključivo da se nada Allahu Allahove nagrade. Allah kaže: "Džennet Adn uđuhnuha, i oni koji su dobri od njihovih Oni koji će obavljati ono što Allah im je naredio. Allah im obećava džennet. U koje će ući oni, njihovi očevi, njihove supruge i njihova rodbina." Allahu ekber. Znači onaj koji je od povjerenja od Emaneta Neće samo on un ući u dženete. Ući će i svako onaj koji je bio musliman. I njegov babo. Pomoće za slobom i svoju ženu. I svoju rodbiru. Samo zato što je on bio od emaneta. Što je bio povjerniv. A Bogam je onaj. Koji ne bude imao emaneta. Koji ne bude povjerniv. Allaho poslanih sallallahu alaihi vseleme kaže za njega između ostalog u hadisu, koji je vjero dostan i poznat vrlo mama, kaže, tri su alameta ili znaka za lice mjera. Da između ostalog lice mjera. Između ostalog, A kada mu povjeriš nekakav emanet, on ga pronevjeri. Ne može mu'min biti mu'minom, vjernik vjernikom, a da pronevjeri emanet koji mu je dati. Zato što je atribut i glavna jedna od glavnih osobina vjernika da bude povjerljiv. Da ono što mu se povjeri da to odradi kako treba. Pa dobro. Neko će reći. Hajde fino, alhamdulillah. Kao što ja, da bude povjerljivo. Ma sve se o kome klasične Lopovi, klasični prevaranti. Šta ću, kako će ja ulogu igrati u tome sve? Što sam ja bitan da ja kao jedinka budem povjerljiv, a sve oko mene govori suprotno tome? Eh, brate muslimano, kao što je nekada bilo čudom se čudit, da, ne, da bude neko nepovjerljiv, Pa je se bilo čudom čudit da se počne pričati da ima u tom i tom mjestu čovjek nepovjerljiv. E tako treba sad da se počne pričati da ima u tom i tom mjestu neko povjerljiv. Pa kad si ti povjerljiv, kad sam ja povjerljiv, kad je naš prijatelj povjerljiv, pa to sve strojica. Znači, znači već na tri mjesta će se pričati da ima povjerljivi ljudi. Ispričaš vam kratku priču i događaj koji se desi u Damasku, da A vezano je za povjerenje. Jedan insan je krenuo na hač. Allah mu je dao i i bojao se ako krene na hač sa tolikim metkom da će ga izgubiti. Jer nije bilo tada ni aviona, ni autobusa. Nego su bile kamile, konji, magarci, kako je se bilo zaš, na, našto, da sjede I onda ako bi ponio tolike zlatnike sa sobom, možda bi neko ukrao, možda bi izgubio putu, prespao, ostao u pustini i sve to otišlo, otišlo u zaboravu. Pa je odlučio da ostavi na pijaci koja se danas i tada se zvala Midhat Paša. To je ulica, jedna od ulica starog grada Damaska. Ako znate gdje Emeijska džamija, Emeijska džamija je ovdje. Gledajući, okrećući prsa prema Emeijskoj džamiji i istočnim vratima Damaskla gdje vila Munara, iza leđa nam dođe Hamidija, pijaca. Pored te pijace Hamidije, koja je, dalek, koja je duga oko kilometara i po, ima druga pijaca koja se zove Mitad Baša. I taj insan je uzeo sto zlatnika. I odnio na tu pijacu. I kaže, razgledao sam komeda da odnijem. I gledao po licima ljudi. Kaže, ehoj na mi kaže, nekako vedar finono ono, ima čehru. Može se poznati na čehri. Kaže, odanjem u da. I, I priđem, asalamu, a rekomu, a rekomu, a kako se ljudi mora kaže ja idem na hađ imam u ovo, ovo zlatnika u kesu pa kaže bil ti da ovo je ostavim kod tebe ti se služi ovim obriči, ti su trgovac tu na pijaci ti se ka služi, kad ja dođem sa hađa hađ se tad ne obavlju za 15 dana ono avion tamo obredi i ponov avion evo hađi za 15 dana bilo je tu par mjeseci Iz Bosne je se išlo pola godine u jednom pravcu, pola godine u drugom. Od je bilo možda dva mjeseca u jednom pravcu, pa dva mjeseca u drugom. Mogu je dobro da obrne pare. Kaže, evo tebi ti rad s ovim parama. Kad ja dođem, ne treba mi ništa drugo osim tih para. Ne treba mi zarada. Kaže, hoću. Što ne bi, što fali, baš fin. Beskamatni kredit. Ne traži sut, onaj novac, neki višak, zarada, procenat, ništa, super. Kaže, ostav. Hajar. Kaže, prebroj, prebroj, sve. Eho kaže, kesa zlatnika. Esalama, reko, reko, osala, ode na. Da ti bude, hajli, vrati nam sa kogoda, živi zdravo. Tijela u Kabuli, hajli. E, prošli su mjeseci, pratio se hađija kući. Eho, e, do sad na mitat paša pijacu. Damasku. Kaže, da bav ti sve pare. Međutim, prošli su mjeseci, on postariji čovjek, pa malo zaboravio mjesto, kome je dao sve, dućan do dućana, Ako god pogleda, jel onaj, je, samo dao, a pa nije, onaj je do njega, eh, onaj kaj tamo, ajde. To je. Otišao kod njega, salam. kako slunim dobro, maša Allah, hajde, budujem, evo, čaj. Kaže, on, sad ono se ispričali, evo ja bio na hađu, maša Allah, mu narežati Allah u Kabuli, jes dovio za nas, jesam, nisam. Hele, nisam. Kad vali, Eto, hajde, kaže, ja bi sad kući da možda samo na kesa. Kaže, koja kesan? Kaže, onih, zlatni, kaže, sam ti ostavio prije Ađe. Nisti me, kaj, ništa ostavio? Ađi, odmah, <laughs> mrak nauči, <laughs> pa šta ćeš? Pa kaže, nisti me, ništa ostavio? Pa kako, kaže, ja ti ostavio? Tako i tako bilo, pošao na Ađe, ovako, onako. Ađi, ja već se ono, pa šta ćeš, nećeš, no, razumiješ? On, jadnik, ostavio tu. E, mare, te radi povjerenja da ne bi izgubila Hadžu. Došao s Hadža, nema para, nisam ni pomirila iz damaska. Jel'e, nisam. Kaže ovaj čovjek, vjerujem, kaj niste ima ništa da... O, kaže, vidi ovog nepovjerenja, ovako počeo buncat Hadžija u sebi unjedra veliš, je sad? Kad onaj čovjek veli, ovako gleda onjega. Joj, kaže, halale, pa je stih, kaže, onaj Hadžija samo se mjestavi oni parovi. Ono. Ma kaže malo, kaže ima naporan dan za se, kaže. Koliko ono bilo? 100 zlatnika, pa to, to bilo para. Jedan zlatnik sada je oko 86 smaraka, 84. Jedan zlatnik sada ugovor je 100 puna kesa. Pa kaže, veli onome Šegrtu onda: "Hajdi izbroj iz kase Hadži kaže 100 zlatnika. Režim u finu kesu i dadim čovjeku. Kada sam ti rekao, volam da sam ti dao. Izbro ona je onaj sve. Evo, kaže, hađija sto zlatnika. Hađija zavir sve sto zlatnika maša. Eka, vidiš da ima, anete, pitanju. I hađija on ovako, potpazuo i krenu. E, salam aleikum, aleikum, salam aleikum, hađija, opet dođi iz kaže još jednom. Svarno je, imao sam punu glavu, posla, nisam se sjetio Ide hađija ono kospijacu drago, vidi on poznatnu dućanu. Oh. Okay, pa čekaj kao, pa ovom sam čovjeku pozamio. Tamo on, zlatnici potpazo vam, salam alaikum, salam rahmetullah, pa gdje si hađija, gdje su one pare ljude, hajde dajte odma hađika. Kaj, e, pa ja te nisam mogu odmah poznat. Kako, me neviš poznat, ja tebe odmah poznam. Pa kaže, šta je svoji zlatnik? Vrata se odmah, kaj, nazad. Pa šta je bilo? Pa kao je ušao jednom čovjeku drugom, dućan dao mi, kaže. Ja vam rekao da sam mu i on mi dao kaj sto zlata. Hamka je da vidimo šta je. Otišno kod onog insana, što mu je dao par izbroju. Hadžija je onaj što je pravi... Vlasnik, što je bilo? Selam, alik, alik, selam. Pa kao, što ti njemu dade ove ovaj zlatnike? Pa sti, kaže, znao da mu nispoznajme, kaže jesam. Ali sam dao da se ne počelo pričati da je izgubljeno povjerenje među ljudima. Allahu ekvara. Dao sam mu taj tosto zlatnika, iako sam bio ubijeđen da mu nisam ja poznajem. Čimo je hakko kod Allah? Rekao, nisam ti pozajmeo, zovi kad joj, zovi koga hoćeš. Nema kod mene para. I moj hak. Bili bio pitan, je li kriv? Nije kriv, tako mi je Allah. Ko je kriv? Hadžija kriv, zaboravio. Ali je dao sto zlatnika i svog imetka. Allaha radi. Da se ne počne pričati po Damasku, eno nam mithat paši počeli da varaju. Pa ga je Allah uzdigao. I vraćene mu pare. I spominjaće se sve dok se ova priča spominje. Koliko je vijekova prošlo, mi u briješu spominjemo. Dogi insano, zna vas ga. Pa dobi svoje pare, za njega se proču. I Allah zna, da vam je Allah beričeta kasnije i ljudi kaže, ova nije samo da je povjerili, je povjerili na kvadrat, ono matematički. E, tako, brate, muslimano, kao što on je izdvojio svog imetka, da se ne počelo priča da nepovjerenje zaladilo među ljudima, ti počne činiti hajr i budi odpovjerenje da se počne i ponovo pričati da ima povjernivi ljudi. Da nije ovaj umet sam od suhevača. Allahu i poslanice, aleyhumu salatu wasalam, svi su bili povjernljivi. Tu im je bila glavna osobina. Kada su pozivali svoje narode, Govorili bi im između ostalog, ja sam vam zaista, o narode moj, povjerljivi poslanik. Znači ono što vam ja govorim, klanjajte, Allaha obožavajte, nemojte niko drugog, drugog njemu smatrati ravni. Ja vam to govorim zato što sam povjerljiv, ne lažem to samo da Allaha čuo i vama prenosim. Ali nije lahko biti povjerljiv. Nije lahko ni da se pročuje za tebe da se povjerljiv. Jusuf, alaih salatu wasalam, je nakon koliko godina i patnji i iskušenja koje je prevalio preko svojih lijeđe, nakon koliko je prozvan kod, kod onoga kralja, faraona, koliko, nakon koliko godina je prozvan povjerljiv. Inneke, inneke li ovme ledeina me kinun eminu. Nakon 20 godina zatvora, nepravedno, nakon što je u, u, u, u Bunar, ne znam na bosanski, nakon što je u Bunar bačen prije toga, nakon što su ga braća njegova prodala za par dinara, pa postao rob, a sin Allahov poslanika i sam biva poslanikom kasnije, sve to preživljava i iskušenja bluda, kada ga je pozvala upravnikova žena, pa odbi. Sve to nakon što je preživio, nakon toga su se svi ubijedili da je on povjerljiv. I kaže mu kralj tada, ti si danas, od danas, kod nas povjerljiv i neće se tvoja stolca više uzdrmati. Kogod dođe da kaže, pa nije Jusuf, baš, ne znaš ti njegovu drugu stranu, da ti ja ispričam napolje. Ali je Jusuf Dosta, kroz dosta belaja prošao da dođe do te titule. Tako da, da bi čovjek bio prezvan, prozvan prozvan povjerljivim, ona da se pokaže, da bude dobar u svim segmentima. Sada ćemo vidjeti u kojim segmentima treba da čovjek bude i mora da bude povjerljiv, da bi njegovo atribut, njegov sifat osobina stojala uz njega da je on povjerniv. Prvi taj sifat je ono čega bi čovjek koji želi da bude povjerljiv, morao da se drži, jeste da bude povjerljiv u ibadetu, Ka Allahus te barake wa ta'ala. Dokaz tome je namaz, kao što smo rekli. Da onaj koji bude čuvao namaz, bit će mu to svjetlo. Imaće dokaz i bit će spašan sunjemu dana. Ko ne bude klanjao i ne bude čuvao svoj namaz, neće imati svjetla, neće imati pred Allahom dokaza i bit će u društvu sa Karunom, Hamanom, Faraonom i Ubejim Halefom. Tako da je Ivadet Emanet. Druga vrsta Emaneta koju čovjek mora imati pri sebi jeste Emanet u čuvanju svojih organa i dijelova tijela. Kao što smo uvod rekli. Da čuvaš svoje noge, ne idu haram, čuva svoje ruke, Čuvaš svoj jezik, svoje uši šta će slušati, jezik šta će pričati, oči šta će gledati. I srce o čemu će razmišljati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Al-ainu tazni wal qalbu tazni. Oči čini blud. A i srce čini blud. Oči čine blud, kaže posanjih sallalahu alayhi wa sallamme, pogledom. Čovjek kada gleda tuđu ženu, onu koja mu je haram, nije mu dozvoljena, on tada čini blud oko. I srce čini blud, a kaže posanjih sallalahu alayhi wa sallamme, ozina qalbi tameni azinaluk srca je žudnja znači to jeste da čovjek kad legne ili kad sjedi pa razmišlja o nekoj kojamo nije dozvoljena to je haram hoće onako hoće onako e eh ona sada je pred mene eh ona da je sad sa mnom nema toga u tom trenutku tvoje srce čini blud alo da se kaže poslanih sallallahu alaihi sallam a nakon toga i oka i srca sve tu ospolni organ ili potvrdi ili negira to je vrlo bitno i bit ćemo pitani i na sudnjem udalu će nam biti zabranjeno da mi govorimo sa jezikom a Allah subhanahu wa ta'ala kao što je u Kur'anu došlo da će priliku i našim kožama i rukama i čitavome tijelu da priča i da govori Be, on je uradio to, to, tog dara, uradio to. Pa ćeš onda ti od muke reći, zašto proti mene svjedočite? Ha, tvoja ruka ti upravljaš sa njom. Tvoj prijatelj pomaže da jedeš, da piješ, da hodiš, da kročiš, da se boriš. Kako sad protiv tebe? Eh, protiv tebe. Zato što ovo u osnovi nije tvoje. Ovo je Allah ovo, da to tebi u emaret i njemu će se vratiti. I zato će sjedrući proti tebi ako si ugrijiš. Treća vrsta emaneta jeste emanet u međusobnim ljudskim odnosima. Sve što je vezano za mene i tebi. Pozajmio si pare, novac. Trebaš nešto da, prenesi, da ja ti dao. Odnesi Zeidu, odnesi Amru. Ti nisi odnio, jesi odnio to sve emaneti. Na poslu trebaš 8 da dođeš na posao, svaki put 15 do 9, veli 45 minuta nije, šef spava do 10, pa ne vidi me. Moram doći 8. Ne vidite šef, ali ako ti je dao platu da ide od 8, il ćeš otići pa ćeš mu reći. Kasnio sam svaki dan ovog mjeseca prošlog, 45 minuta, il ti je harampar. Nije zaradio. Ako nisi od njega odobrenje. Ako si dobio odobrenje, Preko ti, ne moraš ti spava još 45 minuta, ne moraš dolaziti na posao, ti je daleko, nema nikakve probleme. Ako se nisi sa nim dogovorio, mogla mi ono što pojedeš ti 45 minuta, sve ti haram. Kaže poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, men ehade emuane nasi u ridu eda'eha, edda Allahu ad. Ko metak, po zajmicu, i želi da ga vrati, znači potreban je, međutim nema sada, Ali ima u svojoj posvijesti, u svojom lijetu, inšalahu ta'ala, čim bude im odmah uvraćan. Allah će vam um pomoći da vrati. وَمَنْ اَحَذَهَا يُرِيدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللَّهُ Ako je uzeo nečin imetak, želeći da ga prokocka, da ga uništi, Allah će ga uništiti. Allah će ga uništiti. I ovo, inšalahu, može se uzeti pod jednim uh, vrstom maneta, Znači ovaj, ili, ili posebnim da je emanet u poslu. Znači, u poslu ljudi puno gledaju. Pogotovo tebe, brate muslimanu, kada zna da klanjaš, da se držiš Allahove vjere, da priznaješ Allah, što za zavrhunog sudca, znači on tada gleda posebnim očima na tebe. Jer on plah koji ne klanjaveli, Kad ga je zapošljavao, veli, moguće da će me nekad odravati. Međutim, tebi je dao potpunije manet. Tebe kada je zapošljavao pa čuo tvoj film, onak maša Allah, onaj i klanja i zna za Allaha, eh, takav mi treba, on neće prevagati. Tako, Allah ga vidi. I onda, ne do Allah da se neko od nas poigra sa tom osobinom maneta povjerenja, pa da taj čovjek u nama vidi lošu sliku Islama, teško se nama. Navešu vam jedan primjer, mi je za to. Jedan imam, Arab, imamo Francuskoj u jednom od islamskih centara, voze se javnom prevozu, da li to bio trolebus ili tramvaj uglavnom, ili onaj voz, i kaže se naplatna unutra, ono, kod šofera, kao ja ne mu dajem ne znam koliko eura, čega više, i on vraća kusur i vraćam kartu, ja uzmem tu sve ovako Pogledam, ja slanim kartu, izbrojim jed, dva, tri, četiri, pješće. Vratio mi nekoliko onih fejninga više. Sad ja sjedim i ono ide prevoz, razmišljam ga. Ono u sebi. Pa veli, u osnovi on nevjernik. Radi tu zadržavnu firmu, privatnu. Poje došli nas porazima, varaju nas. Pa kao što uzirće ove fejninge, sad da ne ide ta vraća. Uzet ću i stavit ću i sve fali. Ono, A pa i oni su meni koliko sam puta kazni i platio, nepravedno i vakinak. vaki kasni Veliki kasnije, ne mora sa cel uzeti. Ovo nije, ovo će biti javni imetak muslimana, odvojit ću sad ove fejninge i kad dođem u islamski centar ima kasavne sadake ono, za davu, za rad za islam, pa ću tu staviti. ali imaš to da tu radim kaže, nije moj metak Razumiješ. ako su on nepravedni pre nama nas gule, pa neću mi ni poslima se, ako razmišlja čovjek kad rozgovara sa sobom tamo haseba i pri, pri izlazu na stanciju uzmi on te feninge i pravo šofer kaže, evo kaže, izvodite gospodine onaj ovi viška kaže, da li ste više par nešto treba okrijem se šofer kaže, znamo Ja sam ti namjeno dao, kaže, više da vidim, kaže, jel vi zaista ste povjerljivi kao što pričate muslimane, ili to samo šuplja priča. Kaže, ukamenio se, počeo da plače, kaže, Allahu Ekber, pa je par feninga mogla da bude razlog da ovaj čovjek... Jer nema, hajde, tad onda posle toga reci njemu, hajde u islam, spati se dženevske vatre. Nema teorija ko vi muslimani? Ja sam vas davno, kaže iz Pito. Znam ja, kaže i vas, i vašu politiku. Zar je par feninga moglo da kaže, bude sebeb da ja jednog čovjeka odratim od islama. Znate li kolika nagrada da uputiš nekoga ka islamu? Poznat je Hadise od Alira Djalana u jednom rivajetu kao da kao bolje je da uputiš nekoga na pravi put nego krdo crveni deva. U najjačijem rivajetu po nagradi kaže bolje ti je ti uputiti nekoga na pravi put, na put islama, nego da imaš sve što sunce obasija. Čitava galaksija znači. Zavisite, čitava galaksija, samo tvoja. Ime i prezime u uopšteni tamo. Galaksija jednako je Zeyd, sin Amra. Allahu ekbar. Svojom Amidžiću, hajde ovdje. 20 duluma, tetki, gore. Kako ti još prospoređuješ galaksija tvoja? Hoćeš na Mars i ideš na Mars. Sve Olakša. ti olakšano. Bolje E, zamislite sada kolika je kazna da odvratiš jednog čovjeka od Islamu. Ja vam neću govorit. Zašto? Zato što Islamu imaju duplje aršine. U kojem smislu? Ako činiš bludu. Imaš kaznu na Dunaluku, sebićuješ ako si momak, a ako si ožanjen i udata, kamiriješ se do smrti. Nije se ispoštovala taša širijetska kazna. Boga mi na sudnjem udanu će se povećati. Pa kaže po sani sallallahu alaihi sallam, وَفِي بِدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقًا A da jedan od vas priđe na halal način svojoj supruzi, ma sadaku, pogrodjelo, Koliko je sadake kod Allaha, Allah samo zna koliko je što nagrada. A sahabi se začudiše. A je ti ahadu na šehvatahu, o je kunu lehu fiha eđr. Kaže, pa sam liče. Pa zar kaže, i zato imamo nagradu. Na neko od nas ispuni svoj strast. Priđe svoju ženu to što imaš poždu. ima na, za to nagradu. Kaže, pa sam liče. A da to učini u haramu, bilo imao kaznu. Pa bih. E, kaže, ako je učinio hvala, će nagrad. Ako je tolika nagrada da nekoga uputiš na pravi put, pa zamisli kolika je kazna koga odratiš pravog puta. Jer to je vječnost, pitanje. Zato je se onda i teško poigrati, i teško s onima koji se igraju sa tekvira. A pojma nemaju vjeri. Jer ti kada nekoga protekviri, ti si mu rekao karta za džahene vječnu. A pojma nemaš ovam. Prevrni, džu za nema ga napala, ali zna Ako znaš istinu da sudiš po Kur'an i po Sunet, trebaš da poznaješ Kur'an i Sunet. Kako ćeš da sudiš po nečemu ako da ne poznaješ? Ne isim. Tako da je Emanet osnovna osobina za jednoga muslimana. Molim Allaha, suhan avtana, da nam dadne tu osobinu prelijepu da nas počasti, Jarob, počasti nas, da budemo El-Amin, da imamo osobinu onih koji su znači El-Amin. Molim Allah da naša srca otvori kadine islamu i da nas učvrsti na nju. Da nam proširi naša prsa, da nikada tegobu ne osjetimo, da pomogne muslimane, mu'mine, mu'minke, begodo ne bili da se smilje našim mrtvima i da nas uvede u raj beta sa poslanicima šehidima i dobrim ljudima subhanakallahubi hamdik